ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار ayuhal muslimun Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba yang mengikuti beliau hingga akhir hidup kita tak lupa khatib senantiasa mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya takwa merupakan jalan keselamatan bagi setiap insan. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Tidak lama lagi insyaallah taala kita akan masuk pada bulan Ramadan. Kita akan Menjumpai bulan Ramadhan Bulan yang penuh dengan kebaikan Bulan yang penuh dengan rahmat Bulan yang penuh dengan berkah Bulan yang Allah turunkan kebaikan yang sangat banyak di dalamnya Oleh karena itu Ulama kita terdahulu Mereka sebelum masuk bulan Ramadhan Jauh hari sebelum masuk bulan Ramadhan mereka sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disampaikan dengan bulan Ramadhan. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh ibn Rajab Al-Hambali di dalam Lata'iful Ma'arif. Dari Yahya bin Abi Kathir rahimahullahu ta'ala beliau berkata, Kana min du'a'ihim Allahumma balighni ila Ramadhan. Wa balighli Ramadhan. Wa tasallamhu minni mutakabbalan Ya Allah sampaikanlah aku kepada bulan Ramadhan Dan sampaikanlah Ramadhan untukku Serta terimalah amalan ibadahku Demikian ulama kita terdahulu Generasi Salafun as Mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jauh hari sebelum tiba, sebelum tiba bulan Ramadhan Agar bisa disampaikan pada bulan Ramadhan. Karena di bulan tersebut, Allah turunkan kebaikan yang sangat banyak. Allah turunkan keberkahan yang sangat banyak. Diriwayatkan oleh al Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disahihkan oleh Asyik Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'atah al-Muslimin syahrul khairul lahum min syahril Ramadhan. Tidaklah datang pada kaum Muslimin bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadhan. Kaum Muslimin sangat berkembira dengan datangnya bulan Ramadhan. Kaum Muslimin sangat menyambut dengan datangnya bulan Ramadhan." Bahkan mereka sangat berharap agar, dijump, agar berjumpa dengan bulan Ramadhan, agar Allah takdirkan bisa berjumpa dengan bulan Ramadhan. Demikianlah syaknul muslimin keadaan kau muslimin. Wama'atahal munafikin, syahrun syahrun min syahrul Ramadhan dan tidaklah datang kepada orang-orang munafikin. Bulan yang lebih buruk bagi mereka daripada bulan Ramadan Orang-orang munafikin menganggap bulan Ramadan adalah bulan terburuk Karena di bulan tersebut mereka menahan lapar dan haus Hati mereka sesak Dada mereka sempit menjalankan perintah Allah di bulan tersebut Dada mereka sempit menjauhi larangan Allah di bulan tersebut Maka mari kita introspeksi diri bagian yang mana kita bagian yang pertama atau bagian yang kedua maka hendaknya kita berupaya menggapai bagian yang pertama bergembira dengan tibanya bulan Ramadhan Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah di bulan tersebut sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa taala wajibkan ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala wajibkan ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wajib bagi kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan berupa ibadah puasa. Namun kewajiban ini bukan hanya Allah bebankan kepada kita. Kama akutiba ala alladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan pula oleh orang-orang sebelum kalian dari Allah Subhanahu wa taala Allah wajibkan pula puasa itu kepada kaum terdahulu ini sebagai bentuk hiburan Allah tidak mensyariatkan puasa hanya kepada kita Allah tidak mewajibkan puasa hanya kepada kita tetapi kepada orang-orang terdahulu juga Allah wajibkan puasa tujuannya apa La Ini tujuan berpuasa Agar kalian bertakwa Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah Menjauhi larangan Allah Mengerjakan perintah Allah Berdasarkan ilmu dan keikhlasan Mengharapkan pahala Allah Menjauhi larangan Allah Berdasarkan ilmu dan keikhlasan karena takut akan azab Allah Ini tujuan berpuasa ini tujuan berpuasa di bulan Ramadhan Bulan Ramadhan adalah madrasah bagi kita Untuk membenahi diri kita Untuk membenahi jiwa kita Agar menjadi hamba yang bertakwa Agar menjadi insan yang bertakwa Bulan Ramadhan Bukan hanya bulan yang dikenal dengan menahan lapar dan haus Bukan sekedar bulan menahan lapar dan haus bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus yang Allah wajibkan kepada kita tetapi di bulan Ramadhan kita tidak boleh melakukan segala yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kita diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan mengerjakan ketaatan bulan tersebut Menjadi madrasah bagi kita Agar kita menjadi sebaik-baik manusia Agar kita menjadi hamba yang bertakwa di bulan Ramadhan, di luar bulan Ramadan Maupun di bulan Ramadan Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya Kata Nabi kita Muhammad SAW Idakanayau musawmi ahadikum, walyarfus, walyashab. Apabila salah seorang dari kalian puasa, maka jangan dia bertindak dengan tindakan kebodohan, jangan dia berteriak. Wa insab, bahu ahadun. Jikalau ada yang mencelahnya, jikalau ada yang mencercanya, wa aukotalahu atau mengajak dia bertikai. Fakulin nimruun um saim, maka katakan aku adalah seorang yang sedang berpuasa demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya dengan lafad yang lain kata Rasulullah s.a.w kata Rasulullah man lam yada kawla z'ur barang siapa yang tidak bisa meninggalkan zur, segala ucapan yang Allah haramkan baik itu dusta, namimah, ghibah mengadu domba atau yang semisalnya segala ucapan yang Allah haramkan barang siapa yang tidak bisa meninggalkan itu wal amala bihi, barang siapa yang tidak bisa ber meninggalkan segala perbuatan yang Allah haramkan wal jahl barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kebodohan di dalam puasanya falaisalillahi an yad'a taamahu wa syarabahu falaisalillahi hajatun an yad'a taamahu wa syarabahu Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya oleh karena itu jangan sampai kita termasuk dari golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba sa'imin haluhu min syami al wal 'athas wa rubba qa'imin min qiyami as-sahar betapa banyak orang yang berpuasa namun bagiannya hanya menahan lapar dan haus dia hanya mendapatkan lapar dan haus dan betapa banyak orang yang mengerjakan salat malam mengerjakan tarawih namun dia hanya mendapatkan bagian begadang malam barakallahu li fil qur'anil karim wa bima fihi wa iyyakum innahu wal ghafurur rahim alhamdulillah was salatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa ashabihi wa man walaha ashhadu wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du ma'asyiral muslimin a'azzakumullah dua hal yang perlu kita ingat dua hal yang perlu kita ingat yang perlu kita ketahui semuanya yang pertama, kita belum tentu bisa berjumpa dengan bulan Ramadhan, walaupun beberapa hari lagi, karena tidak ada yang mengetahui ajal di antara kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa mata dari nafsu mala taksi bukada, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan di hari esok. Betapa banyak manusia yang sudah mempersiapkan hari esok, namun tidak sampai Ajalnya telah tiba. Wakamin arusin zayyinuha li zaujiha, wakat nusijat akfanuha wahyala taderi. Betapa banyak pengantin yang sudah dirias, sudah siap dalam resepsi pernikahan, namun bukan gaun pengantin yang dia kenakan tetapi yang dia kenakan kain kafan karena ajalnya telah tiba tidak ada yang mengetahui di antara kita apakah kita menjumpai bulan Ramadan atau tidak wa ma tadri bi ayyi ardhi tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia oleh karena itu ma'asyirul muslimin A'azzakumullah ma Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah sampaikan kita dengan bulan tersebut Bulan yang penuh dengan rahmat Bulan yang penuh dengan kebaikan Yang kedua Bisa jadi Kita menjumpai bulan tersebut Kita ada di bulan tersebut namun sangat disayangkan kalau ternyata kita tidak bisa mengambil manfaat dengan bulan tersebut hal ini sebagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahibaan fumriin sungguh sangat meruginya seseorang datanglah عليه ramadan dia berjumpa dengan bulan ramadan summan salakha namun berlalu begitu saja walam yughfar tidak diampuni dosa-dosanya alangkah meruginya ketika kita berjumpa di bulan ini tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni kita tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan ini kita tidak bisa mendapatkan keberkahan di bulan ini maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik bisa menjalankan kebaikan dengan sebaik-baiknya di bulan ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya sesuai dengan yang dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sama ramadhana imanan wa ihtisaban waghfirallahu ma taqaddama min zambihi barang siapa yang berpuasa Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu wa man qama imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi barang siapa yang menunaikan solat malam di bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Wa man qama qadri barang siapa yang mengerjakan ibadah di malam Lailatul Qadri di malam Lailatul Qadar Imanan wahtisaban karena keimanan dan mengharap pahala Allah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maka mohonlah kepada Allah agar kita bisa mendapatkan bagian dengan sebaik-baiknya di bulan tersebut agar kita bisa sampai di bulan tersebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama baraka ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma waffir Lilmuslimin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat allahumma aslih lana umurana allahumma aslih lana umurana Allahumma aslihulatamurina, Allahumma ahsin ilina, Allahumma jعلنا من المخلصين, Allahumma jعلنا من المتقين, Allahumma ربنا أتينا في الدنيا حسنة, وفى الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار, والحمد لله رب العالمين.